Плоди Плід – орган квіткових рослин, який містить насіння, захищає їх і допомагає потрапити на сприятливе для нового паростка місце. Для успішного розвитку новому поколінню рослин потрібно опинитися подалі від своїх батьків, щоб густі пагони не забирали поживні речовини один в одного. Саме цій меті і служать плоди квіткових рослин – які допомагають зрілому насінню потрапити на новий родючий ґрунт. Соковиті плоди Плоди можна розділити на дві основні групи – соковиті і сухі. Смачні соковиті плоди приваблюють звірів і птахів, які разом з м'якотью плоду поїдають і насіння, вкрите щільною оболонкою. Воно не перетравлюється, а виходить з організму тварини з послідом, потрапляє у ґрунт і дає початок новим рослинам. Ягода суниці – не справжній плід, який утворився із квітколожа. Справжніми плодами є крихітні зернятка на поверхні ягоди. Сухі плоди Такі плоди, як макові зернятка та волоські горіхи, під час визрівання висихають. Деякі плоди, як стручки гороху, при цьому лускають і насіння розлітається в різні боки. Інші, подібні до кланових сережок, дуже легкі і розносяться вітром. Горіхи – також плоди. Їхня тверда оболонка зниває, коли насіння всередині визріває і готове проростати. Сховище для насіння Плід розвивається з квітколожа після запилення квітки. Опинившись у середині, насіння розвивається із заплідненої зав'язі. Деякі плоди, зокрема персики, вишні і сливи, мають одну єдину насінину. Однак більшість соковитих плодів – яблука, малина, помідори, кабачки та інші – мають багато насіння. Є різновид плодів, наприклад, жолоді, в яких чашолисток – Листочки, які оточують квітку, зберігається і покриває плід після опадання пелюсток Їстівні плоди Деякі плоди отруйні для людини, але чимало їх дуже смачні й поживні Соковиті фрукти часто багаті на фруктозу На фруктовий цукор, який є цінним джерелом енергії Клітковина, що міститься у шкірці і м'якоті плода, а часом і саме насіння, поліпшують травлення. Фрукти поповнюють запас вітамінів, мінеральних солей та інших поживних речовин, що допомагають організмові боротися з хворобою. Горіхи – це ще й чудове джерело білка. Ілюстрації Подорожна насіння. Яскраві й духмяні плоди ожини поїдають птахи і тварини. У травному тракті м'яка частина плоду засвоюється, а кісточка виходить з організму з послідом. Перше. Розлітаючись, насіння падає на родючий ґрунт і дає парустки. Друге. Квіти дорослої рослини запилюються і дають насіння. Третє. Пелюстки опадають утворюючи плід. Він ще твердий і не приваблює птахів. Четверте. Коли насіння достигає, плід стає соковитим і солодким. У грушах насіння міститься в центрі м'ясистого плоду, утвореного з квітколожа. Помідори, огірки та апельсини це соковиті плоди з безліччю насінин всередині. Кістянка має одну кісточку, яка захищає насінину. Ягоди-ожини являють собою кетяги маленьких кістянок. Сухі плоди бувають найрізноманітніші, але всі вони несуть у собі насіння.